Radion inleder en ny serie När jag var barn och det första barnet är författaren Astrid Lindgren. Här berättar hon för Birgitta Boman hur hon lär känna sagan, men först beskriver hon sitt barndomshem. Ja, det var väldigt vackert. Vet du. Det var en röd bondgård som låg i en trädgård med äppleträd och vinbärsbuskar och krusbärsbuskar. Och ett blomster, det runt blomsterland mitt på mitt framför och så var det massa trevliga hus i närheten där man kunde leka det var ju lagor och ställ och svinhus och fårhus och rökhus och alla möjliga hus Du så din far var lantbrukare? ja det var han skrev du sager redan då? nej det gjorde jag inte men mötte du sagorna där? Jag... ja jag tror att jag kanske har berättat det för dig en gång om Edith så det var, det var en enastående människa. Hon var dotter till vår laggårdskör. Och jag kan säga att det, det är faktiskt hon som har givet mig sagan från början. Hon var ett par år äldre än vi. Och hon måste ha varit mycket fantasibegåvad och överhuvudtaget eh, duktig att berätta. För att hon en, en dag när min bror och jag kom in där i det där lilla köket i den lilla lilla stugan som läggårdskaren bodde i jag kan se det för mig än jag tror aldrig att jag någonsin kan glömma hur det där såg ut och där höll Edith till och så började hon berätta för oss en saga och då hade jag ju överhuvudtaget aldrig, visste inte vad en saga var för någonting. det var det var som en uppenbarelse så det där när hon första gången berättade det. Och sedan så när de väl hade börjat sen fick hon ju hålla på förstås för sen så checkade vi på henne så fort vi såg att hon skulle berätta saker. Hon har berättat många saker för mig.